hlaka, preko njihovog morala, preko njihovog dosljednog slieženja Kur'ana i sunneta, čitava Indonezija i Malézija su primili islam. Znači, to je Kur'an i sunnet. Tor Allahova, Želdešanovo, objeva čini od ljudskih srca. Od ljudskih srca, kada su iskreno i kada iskreno pozivaju u Allahu vjeru. Sjetimo se kako je Omarana govorio. Ne govorite, povijedit ćemo naše jer su oni gori od nas. Perzijanci su bili vatropoklonici i bili su gori od židova. Ali je Allah dao pobjedu nad židovima kada su se židovi, kada su židovi ostali, bacili za veđate vrat. Allah, Allah objel. Dakle, to je put Islama koji nam je sam učio poslanim Bez čvrstog vjerovanja istinskog lijepog ahlaka, islamskog ne možemo braćo i sest ništa učiniti. Oni koji se predstavljaju kao nosioc ispravni akide danas, danas, Ovo je sad taj najvažniji dio koji želimo naglasiti. A ponašaju se kao rulja, a ponašaju se kao drumski razbojnici, kao teroristi koji smutnju siju i nerijed na zemlji, zastrašuju ljude, i izazivaju sukobe. Oni mogu samo srušiti i ono malo što se sagradi. Oni mogu samo srušiti, oni nikako ne mogu, ne mogu biti graditelji. Takvi sami ne znaju i ne mogu racionalno da dijeluju i da se ponašaju. Oni hodaju ko muhe bez glavi. Rasturili su svoje porodice. Pretežno ćete vidjeti da su kod takvih ljudi rasturene vlastite porodice i brakovi. Njihovi vlastiti životi su rastureni. Ne znaju kod hodaju, ne znaju koje, a, a pozivaju se na islam. Njihov rušilački karakter. Njihov rušilački karakter. Onih, onog eh, jednog ahmaka koji je u Sarajevu pucao na, na, na američkom ambasadu, koji se zove Melidija Šarević, a poziva se na islam da je to radio, njihov rušilački karakter je negacija Allahove vjere i to je napad na temelje islama i islamskog ahlaka oni napadaju na tuđe časti i živote i poigravaju se s onim što je Allah učinio svetim i što je, što, je, što je učinio zabranjeno upravo zato obraćaju se sa što islam vjera mira, pravde sigurnosti, milosti kultivisanje i zgradnje života, a ne rušenja islam je zabranio i osudio sve rušilačke ideje Sve ono što će, što će naštetiti ljudima, što će posijati fesad i smutnju društvu, Islam je zabranio. Zato sada poslušajte, molim vas, kako su islamski učenjaci definisali terorizam? Postoje mnoge, mnoge definicije, ali vjerujte da ne ima kompletnije definicije od ove islamske, jer ona prističe iskorana i su njegovine. Akademija islamskog prava ovako je definisala terorizam. Terorizam je nezakonita upotreba nasilja od strane pojedinca, skupine ili države. Danas se često puta izbjegao ovaj državni terorizam, koji je često puta uzrok uzrok ovih drugih terorizama. Ili države siljem ciljem ugrožavanja ljudskog života, razuma i metka i časti, a uključuje sve oblike zastrašivanja i zvostavljanja, te prijetnji nezakonitog ubijstva i sve oblike... Drumskog razvojništva. Također, to je svaki čin nasiljan i prijetnje kao dio provedbe pojedinačnoj i kolektivno-zločinačkog poduhvata koji ima za cilj širenje straha među ljudima ili njihovo uznemiravanje te ugrožavanje njegovog života, slobode i sigurnosti ili nastaja na privatno javno dobro. Ili ugrožavanje državnih i prirodnih resursa. Sve se to smatra nerijedom i smutnjom koji je svomogući Bog zabranio. Dakle, to je definicija terorizma po islamu. i islam posebno vodi računa o životima nemuslimana koji žive u muslimanskoj sredini u većinskoj muslimanskoj sredini a poslu muslima, u muslimanskoj državi dakle zaštitio je te ljude, islam zaštitio je njihov život, njihov čak s njihovim metak tako poslanisa ala sallam kaže ko ubije nemuslimana koji je pod ugovorom o zaštiti muslimanske države On neće osjetiti ni miris džerneta, a njegov miris se širi na udaljenosti 40 godina hoda. Ovo je hodno Buhari. Dakle, ko ubije štičenika islamska... A dana, u današnjim savremenom društvu viza, boravišna viza je dokaz da je neko zaštićen od strane vladara, muslimana, bez obzira čime ga i kako ti smatraš. Smatra ga ti ovak i Ne pika se moje pojednečno mišljenje. Postoje institucije, postoji država. I ako je ta država dala garanciju nekome, dala država, a ti onda dođeš pa pucaš na njega i ubiješ ga, šta si drugo nego teroristi, i drumski razbojnik. Boraviš na viza koju posjeduje dokaz te te, te garancije. Takav čovjek kaže postane selem koji oskrnavi to njegovo pravo, koji napadne na njegov život. Život kršen na židova bez obzira kom bude. Ako mu je ta država u kojoj su muslimani već ina dala pravo i garantirala sigurnost ko napade na to neće, ovo je Miriđendeta, kamo ga uljuđen? Miriđa, a njegov Miriđa se širana 40 godina u hodom. Da ne govorimo o tome da se time, tim činom, činom, i takvim ponašanjem braćovi sestri nanosi naopisiva šteta plemenitoj instituciji džihada o kojoj smo mi govorili nekad. I da se muslimani distanciraju od, od, od džihada koji od Oni od muđahida koji se istinski bore ne samo puškom, svojim perom, svojim jezikom, koji, koji šire istinu, pravdu, pravičnost, koji se bore za ljudska prava svoje zajednice i svih ljudi. Odriču se istinski muđahida, a također koji se bore puškom protiv onih koji su napali na njihove države, na njihove živote, na njihove časti, na njihove časti, koji naši islamofobični mediji nazivaju militantima, ubicama i, ta, i, ta, i tako dalje. Dakle, onda se muslimani i takvih I kažu, evo vidite, svi su oni isti, svi su oni, svi su oni teroristi. Zatim, time se šalje loša slika, loša slika o islamovim muslimanima i mogućnost prenošenja islama i dave je, je, je svedena na, na, na minimum. Da u takvom postupku ima imalo hajra i dobra, mi bi našli jedan barem dokaz, barem jedan dokaz da je poslanik sallallahu veselem u takvim situacijama, a živio je i bio u mnogo težim situacijama nego mi. Pribije o takvom načinu ponašanja. To se neće naći u praksi Rasulullah s.a.w. Zato kaže Hr. s.a.w. Zagarantirano je poniženje i sramota onome koje su suprostali mojoj naravni. Zagarantirana je sramota i poniženje. Zar se nismo svjedočili u to? Zar takvi ljudi nisu poniženi? Zar takvi ljudi nisu osramočeni pred licem cijelog svijeta? Al da su barim samo oni? I pogledajte što znači čast čovjekova u Islamu. Kada je u sama Ibni Zeid ubio onoga čovjeka, mušrika, koji je izgovorio šehadet prije smrti. I došao poslaniku Salasallam i kaže mu šta je uradio. Poslanik Salasallam kaže sama, toliko se zacrvenio u licu i kaže mi zar ga ubio a on rekao la ilaha illallah. Pa hoće Usama da objasne poslaniku kaže Allahov poslaniće ja sam ti. On se samo bojao zar si ubio a on rekao la ilaha illallah muhammad rasul. Zar ga ubio a on rekao la ilaha illallah muhammad rasul. Kaže, u sama tako je Allaha, poželio sam da nisam primio Islam do tog trenutka. Da sam tada tek šaad izgovorio zbog straha od kazne Allahove na sudnjem danu za ovo djelo koje, koje sam počinio. Dakle, takve skupine, skupine ekstrema koji nisu shvatili djelo, koji se ponašaju neuračunljivo koji se ponašaju i neadekvatno, hoće i silom da uđu u džennet, a da svima drugima zanegiraju, da zanegiraju pravo na to. Oni svi u i ne red, Dakle, i oni svojim ponašanjem ruše dvije za nas najvažnije stvari, braću i sestri. Ili tri, možemo kazati. Prvo, islamsko bratstvo. Islamski sat. Odnosno, islamsku zajednicu. Islamsku zajednicu, kao da neka, možda je, možda je ovo krukno što da kazati, ali je to istina, nažalost, istina. Jedina institucija jedina institucija u našoj državi koja čvrsto stoji na braniku naše vjere, naše časti i naše države i takvi pojedinci hoće da sluše i zatim hoće da sluše našu državu I ja bih spomenuo sljedeće kad, kad su ovo ovaj skupine u pitanju rušitelji vjere i države možda su najbolje najbolje, su, najbolje njih prezentira i predstavlja, ja ću javno to spomenuti Dakle, mi o, u ovoj situaciji moramo biti mudri, pametni, ali otvoreni, objektivni i realni. Ne smijemo stvari stavljati po tepih, ne smijemo stvari zatrpavati skrivati, i skrivati, je će nas to koštati kad tada. Na, jedan od najjasnijih dokaza te smutnje njihove jeste stranica put vjernika. Mi smo u našim časopisima sav često puta upozoravali muslimane, bosnjake na ovu stranicu. Zatim raz razni samozvani šejhovi poput onog šejha kakvog šejha zlaje i njemu sličnih ublehara koji, koji, koji preko interneta, preko interneta pokušavaju nešto ljudima da kažu, da vazi, da vazi, a nemaju nikakve veze sa životom. Nikakve veze sa životom, nikakve veze, nikakve veze sa istinom njihova pojava se može vezivati za pojavu masovnog korištenja interneta. Dok se to nije počelo koristiti,